لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاءا حسابا مكان الجنه دنه متنو تذکرہ روانہ وا دل تالا جلل جلال ہو تذکرہ کی دا جنتیان و بارک چلائی اسمعونا نابوری دا جنتیان فیہا پدے جنت کے لغوان بے پایدے خبرہ بے سوچ خبره بے پیدي خبره ولا كذبا ندرو او نه تکذيب دبل نو جننت کې بے پیدي خبره شوي د نقصان خبره شوي نګار په زول خبر شوې نن نقصان او د باطل خبر شوې ټولو نه پاک دې د بابګین وی او کذب درو خلاف واقع خبره نو دابم جنت کې نه یو تکذیب چې د یو بل تکذیب کوي الکاسته لا خبر دروغ ده نه من بل وجدان من نه تکذیب باندې کذب بمن کذب و تکذیب درو او د بل خبره درو جنول ده باندې جزاء من ربک او ور کوله بشدیت دا جزاا بن بتور بدله د اعمال می ربکاند رب جانب دا د رب ستانا عطاءن او د بهششی عطاب طب فضل د الله سره ندیدوالو باندې ايشقال راضی چیو تربت وتعال جزا وینو جزا او بدلی تو بین. کینه دا بدله د اعمال او بل ترته عطا او عناطا هدي ته وی چې خیرات شي فری دا بدله لو کفر دي د جنت د نعمتونه نو بعض مفسرین هغه دا تعویل کوي چې جزا په اعتبار د ظاهر سره ظاهر کې چونکې دی عمل کړې دي عمل یو سبب دی جنت ته ولارده په اعتبار د ظاهر سره جزاو بدلل په اعتبار د حقیقت سره عطا ده ځکه د الله د 10 نعمتونو شکر سوګه دا کولې چې ادنا جنتي ته د ټولو نه اخر کې جنت تزي هغه ته الله وي غواړه غواړه چستل شنو بیا به ته الله تریکی فائدہ وغړا دا وغړ بیا به توي دا ټولز ته شو د دې پلس چند استه شو دا جلس پیریډه بلګي دا پوره دنیا سو سو پیریډه بلګه هغه چې سو واړي الله به ته خيدا وړه دا وغړ بیا به توي دم ستو پلس نور استه نو دا الله د نعمتونو شکريا غسوک ادا کول شي نو حقیقت کې چې وتاو ګورې نه عطا ده الله فضل دې ده الله احسان دې ده الله د پر طرف انعام دې پالا باندې څه واجب نه دي نو حقیقت کې عطا او بخشش ده ظاهر کې په اعتبار د عمل باندې جزاده ګویا کې د عمل بدل او مرب کی د پاکستان دنیا کې هم ته اخیرت که دیم پالیستا مربی دی نو دستا در رب در تر د جزا دا در رب در تر پده فضل و احسان دی او حسابا نو حساب یو مانا حسابا کافی اللہو وافران شامل یعنی ده ده هر ضرورت دا ده بدل با پوری ده سی چې د ده تا با, با پکی چې کسی اللہ او عطا ورگی حساب بمانا کافی اب د ده پار کافی و شاپی ده تا با ده حس شی ضرورت پاتی نشی نحساب مانا ده بمانا ده کافی سر عرب اموائی ذین حسبی الله نے کافید زما د پر اللہ یعنی دا هر شی د پر زما د پر اللہ تعالی سره کافید حسبی اللہ کافیل اللہ اللہ زما د پر کافید او حساب و دې مناصره رې اعتبار د برابر د عمل نور انسان ته الله تعالی چ عمل کړی دی دا غنې سیوا سیوا بدلې بوري خو بل دی دا غنې سیوا عمل کړی دی نبه بغتور کې دا غنې بس سیوا سیوا بغتور کې حساب دی د هر انسان عمل الله تعالی چارې پر یو پلس په ډبل کې خداغه په رتبې مناسب بل سرم حساب دی هغه عمل ډیر کړی دی الله تعالی بغتم حساب یې نه ډبل دوچن بور کې بل دا غنه بره دی نا حساب مطلب مراتب ته اشاره ده سیوهوبه ملاوی کی ملاوی خود مراتب اعتبار سره هر چته اغسی ملاوی نو د حساب معنا اغاده شو لګه دا معنا مجاهد رحمت الله له نن منکول ورپسی رب السماوات دا جزا دا کم رب دا رب السماوات چیغب پالون که دے السماوات دا اسمانون فتح لگه دا اسمانونم مربوب دي تربیت محتاج دی آداغی تربیت د الله جل جلال ہو ذات که مربی الله تلا دی. پالون کې الله تعالی مدا بدل د غزان ته طرفه ده چې پالون کې د اسمانونو دي وا اسمانونو والارض البلام جنسي او د وزم دی دي دا د غزان ته بدللا غزان تاسو ته درکلا چې اغا اسمانونم پالي او اغز مکم پالي وما اورب د اغه دی بينهما چې په مابین د زمکه او د اسمانونو کې نه زمکه او د اسمانونو مس کې سيو مخلوق نه دی بل شي مخلوقات دي کاغه پرشتی دي کاغه انسانان دي کاغه جنات دي کاه حیوانات دي زمکه او د اسمان مس کې چې څومره مخلوقات دي دغه ټول مخلوقات فالون کې یو د الله جل جلاله ذات ته اغه پالی دا سوکنه پاله لشي نه د رزق ور کوي د پاله معنا دا دا چې د دې ټول د لپاره د رزق اسباب الله تعالی په راکړي کله وړې زمکه بند کی نو بیا زمکه کې والو سوک باري اسمان بند کی باران نه راوړي نو اسمان والو بیا سوک پالي دا پاللو لو دا دا جلا جل جلال هو در رز او د ژوند تیرل سمر اسباب چ دي الله تعالی اسمانون واللا اسمانوللا زمکه واللا او دا رنګي د دې دوالو مسکی چي سي دي د اسمان او د زمکه مسکی نو دا غيب پالون کې د الله جل جلال هو ذات ته اغه طول الله تعالی پالي نو دا معنا شو وما او د اغس رب ده او پالون که ده بینه هما چې په مز ده دوارو کی دی ار رحمان میره بان زاد ده پا رحمت شامل سر رحمت شامل ده ټولو ته اسمانونو والتا از مکو والتا ده ده پا مز کی چس دی دا اللہ جل جلال رحمت اغی ټولو ته شامل ده میره بان زاد لایم لیکونا مالکان بنی دا خلق من هو دا اللہ تعالی سر خطابا دا خبر گوی تو دا خطاب نا مراد سر خطاب دست خبری در تا اللہ متلکانوی دا خبرو مالکان بنی نو که اشکال پی رازی بلزے که چه خبری بدی که واللہ رب بنا ما کننا مشرکی نو دا اخیرت مختلف مواقف دی. بازو بعض که کې بهله اختیار ووررکې دی به قدرت طاقت دا اللہ دا او طاقت د الله د جلال او د هیبت د و د خبرو نه شي لرلی خو الله به ته اجازت وورې نو خبرې به کولی شي او بعضې مواکف کې دومره هیبت په په دی باندېخور شي چې اسڅوک به خبرې نه شي کو او خبرې عام دي خبره د نه شي کولی چې دته د لی دوه ووررکه ما ته د ولید دورهرک خبر د دیم نشي کوله چې مانه د عذاب اغل لري خبر د دیم نشي کوله چې د چا د پرش پرسو کی ایس کس مخبره با بازی مواقف وکي نشي کوله د وجود الله جل جلال هو د جلال او د هیبت ملایم ليكون مالکان من منه د الله تعالی سره خطاب د خبرو وکوله با بازی مواقف وکي یو ما فد غورز باندې يقوم الروح ابدرگی الروح جبريل عليه الصلاه والسلام نو دا اکثر مفسرین راي ده چې روح نه مراد جبريل عليه السلام نزل به الروح الامين قران کې د جبريل عليه السلام دا پران دن الفاظ بلزم استعمال شوي نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين قرآن نازل کرده ستاپ از لبانده روح الامین روح الامین نمرا جبریل آره السلام او بازی عبدالله ابن عباس ابنه او قول نکل, دا نکل لے دا بلے او ملائکه د غټه عبدالله ابن مصود زیر ننکل لے چه دا او پرشتر دا از مکو اسمان نلوید او ظاہر قول دا غده چې مراد دین جبریل آره السلام او بدرګی جبرئیل السلام ولملائکه تو فرشتي صفن صفونه صفونه د الله مخ ته پرز د قیامت باندې صفونه وجود لا يتكلمون خبر بنی شکول ټول مخلوقات د وجد هیبت د الله تعالی نه الا من اذن له الرحمن مگر هغه چاته اجازه اجازت کی مهربان زه الله تعالی د خبر اجازت ور کی خبر به کی اجازت شفاعت اجازت ورکی نو شفاعت بوي خبر بني شي کوله اس ټول مخلوقات الا من که خبر کي اغه سوق بكاي اذن له الرحمان جي اجازت کي اغه ته مهربان ذات بل كلام خبر اجازت وركي د شفاعت اجازت وركي وقاله په داسه حال کې چې ویلي وي د انسان ثوابا بنا دروست په دنیا کې کلمت توحیدی ویلي دنیا کې مسلمانې نو مسلمان تب الله تعالی د شفاعت اجازه ورکی د پاره د مسلمان کافر د پاره شفاعت نشته شفاعت کبرا نه علاوه حساب شروع کیدو نو وقاله ثوابا په داسه حال کې چې الله تعالی اذن کوي چګ په دنیا کې کليمه ویلي کليمه توحيدي ویلي درسته خبره کړی صحیح خبره کړی چې پاږی کې یو لا اله الا الله نو چې کله لا اله الا الله ویلي الله الا اله الا الله وعلى شفاعت کوي حافظ بشفاعت کوي عالم ب کوي حاجی ب کوي دنیا کې درسته وینا کړی کليمه توحيدي ویلي مؤمن بشفاعت کوي ذالک اليوم الحق اللہوی دا رستی دا دغا رستی دا الحق ایلا شک پیتیانی ها د حق رز دا دا پراتلو کې اس شک شو بنشد یکی نن بدا رازی دا قیامت دا راز برا زی نو چرا روانه دا تیاره پکار دی نو اللہ پرمائی پا من شاہ سوک چی ان نجات من العذاب سو نجات غوارد عذاب نو اتخذ فل يتخذ ده ده انسی الى ربه رفق فلتا ما آبن اے سبیل التوحید والعمال الصالح زیده ورتلو زیده وپس کدو نو زیده وپس کدو زیده ورتلو اغلار دو توحید دا او لان دو عمال الصالح ده زېونی سيزه دا واپس کې دوی دوی ني سي نه زېدا واپس کې دوی دو ایمان دي او عمل صالح هدي ماب نه مراد ده د الله تعالی ورتلو لار ان انذرناكم عذابا قريبا الله فرمایي یقینا مونږ انذرناكم يروا تاسلره اي ټول انسانانو عذابا قریبا د عذاب نږدې نه نو کلو ما هوا آتین قریب. کم شی چه را روان اغنیز دی کم تیری که اغلی ریکی. کم چه ایندک را روان ده نو اغنیز دی ده. نو اللہو ازتاسو یه روما ده عظام قریب نه. یوما کائن یوما چه ده با موجودی گی ده عظام یوما پرست ده قیامت ده عظام با پرست قیامت ينظر المرء غور بحر يو ما قدمت يداهو ما أغى عمالو تا قدمت يداهو چه لگل لسنو تنسبت دام تو بختو كم بيالك ويدا ده ده, ده, لسنة. لسنة ده, ده, ده, ده خبر ده انتا لگا انه لسن غا كار ني كده سترغ غا كار كده خبو غا دماغ غا كار خلیه هغه کار کری کالت خبری خو سڑی نسبت ستا کئی ویده ده ده ده لاس لاس نو عام طور نسبت لاسو تا کی گی ده ده واجهو پر ماهل چه لاسو لگلی نه صرف ده لاسو عامال بده نوی نی ده ده برو بدن عامال بده وی نی گاسترگو لگلی که جب لگلی که خلی لگلی که خپو لگلی انسانی بدن نه چه سمر عامال بده جوان که سادر شوی نو اغا ټول طول التووینی. نو لیدل اول نامه که عمل عامل بمجسدی خواب بد عمل جسد بولا اللہ عمل عامل بوینی. یو متجدو کلو نفس ما عملت من خیر مخدارا وما عملت من سوک. لیکن امت پرس با اللہ وی هر یو نفس کا خیر عمل کری که شر کری بوینی. اواد د دی بهخواښ لو ان نه و نه هواب نه اما دمبع ده چې زما او د د عمل مکې ډیرې ل فاصلې د په مشرک کې ز مغرب کې نو بیا بهته تمنا ک دلته انسان حالت عمل تهځي خوشالېږې زیاتتهلاته دا کېته چغلا ته خو نه چې هلته و بیا تمنا کې کا چې دا عمل د دنیا په یو سر کې د دنیا به بل سرکې دی زما او د دې بد عمل مس کې پدې رې لوې لوې فاسینه نه الله پرمایې دې ما نه ما قدمت يداهو او کایدو عمل چليګلي د دې د لاسونو د بدن ويقول الكافر او ابوي كافر انسان حسره او ندامه تن افسوس یا ليتني كنت ترابا کاش چې وزخاره دنیا کې د سرهړو مکلف نه وي بسنګ چې خارې م... د احکاماتو نه دي په ځم مکلف نه یا لته ني کونته تروا یا کاش چې زخ خارې شوي خارې د سرهړو مکلف نه وي یا اوس خارې شوي اډابه هغه وخت کې وای مفسرین فرمای روايات ته کی راضی چې الله جل جلال ہوگا انساب کې قیامت کې انسان بزیر انسانانو کنی حیواناتو کینی دا ټول حیوانات بم الله تعالی دوبر ژوند کی تر دې پوری چي او خکرور بیزی بیخکور بی زوالی الله تعالی با دبلی لخر ور کی او خکروره بد غیر خکروری بی زین مخبل بدل والي او داګي نرست بد حیوانات تو وی چی کونی تراغ تاسو خارشه نہ بدق وقت کہ بدک کا پرم تمنا ہو کہ کاش جسم خارج ہو خبر ختم شی علیت قناه القاضی انو دغه مراد ده کاش جسم خارج و او خر و مثر حساب نشه اور تہ نہ لا نشه لا يسمع لاديب الاوري فيها بده جنت كيلق والفظ الخبر ولا كذبان دروغ وتكذيب جزان دي تبور کول شي جزان بدل د اعمال من ربك د جانب درفستان اطوانا تي او بخشش باور کول شي حسابن برابر كافي. رب السماوات لځاس رب د جانب لا چی فالون کې د اسمانونو او ارضیه د ده و ما او دا, دا, دا صېبل او ما چې م دې دواړو کېدي او الرحمنې میں روان زات لا یم مالک بې دا مخلووقات من د الله تاله سره ختاب بعد د خبرو کولو یاو ما په دغه اوور باندې یا په ملو بې کې چې برغاله انسلامسلام والملیکه تو پرشتې صففا سفونه سفونه اتبا د حکمډلهلات اوبدي ملايه تكلموا الخبر بل شقوله الا من مجراو كنز له الرحمن جيجازت وركيات مهربان ذاتو د خبرو شفاعتو وقال قد سال کي چي دويلي وي ثوابن درست خبره كلمه توحيد ذلك اليوم د اورسدا الحق <تصفيق> ثابته د شكين اشتراطو فمن شاء سو چي غوالي لرا اتخذانو دي ديو نيسي د نيسي دي یر خپلتا معابن زید ورته لارد توحید او د عمل هلته دې زې جوړ کی په دې سره ان درنا کوم یې نن الله پر معمو بیا رالي یا را خلکو عذااً قریبا داذااب نیستدي نه یاو ماپغرس باې ی دورول المرووبار یو سرړ معاسو قدمت یا داو چېليګې د لاسونه د دو و پول کافرای کافر انسان حصرتن تو چېدار یا ليتنی کاس چې ز کوم توته خاري الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اهدنا واهدنا اجعلنا من الصالحين اللهم زينا في لكن لكن bridge, الدنيا ونجنا في الاخره يا رب العالمين الدنيا فانا نسكننا لله الذي